وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله رب الْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَعِبَادَتُ دام یو اهم عبادت ده ودامون کله چې و انسان نارینه زنانہ په توجہ سره گئی موسک چې کوم ټکی کوم د الفاظ صحیح ادا کړئ دغه شان په موږ کې چې کمټه او کم الفاظ وې چې راغي په مطلب او داغي په ماناباندي پويږي ندامن دغه نارینه او دغه زنانه د پاره میاب سبب ګې دللی دی او دامونز به دا الله په دربار کې قبولی او په دغهمونز باندې به ته اخت کې قیمت کې بلی میلاږي او کچرریمونز داسې شي چې دا غيټه کې غلط وایي کمل الفاظ وایي هغه غلط وایي په مقصد او په مطلبې نه پويږي بلکه الٹا چې کم الفاظ وایي داغي خلاف ځون تیري دا انسان اگر کداغه دا دا خیال بهي چېز منسقوم يا من میو کو يا زنا ناز تر وي سوک تکو سوک چې تا منزو کو يا و ماته ځان دم کو ما منس کړه ده سو کو یو د خده د یری مې وس منزو کو سو پکې وې دغه ده ته جنا نماز نه و تر پاسې دم په واقع ته خبري کئي سوق پکی دا شي چې اري وي موږ موږ او الله ته قبول شینو یاد ساتي د مونږ قبل دو د پاره چې کومه طریقه کار دا دмун په هغه طریقه باندې قبليږي یو ځای چې مونږ په صحیح طریقه باندې کوو سنت مطابق رکوع دا سجده د قیام دے په دم دم باندې الفاظ او ټکی ویلي باغیزان په کوللي صدازه سویما څشت ته توتي په شان ته خطر الفاظ ویل نه دي کنه چې وي بندا لګیا دي طولمر منسکي طولمر منسکي لیکن آغمز بس اغداسی چی کتا پورتا که دلی آغا الفاظ و اغٹکی داغی او تپتنے لگی یاد سا داسې منزونه دا الله بالکل نه قبلی سبق دے نت سر المستقیم مستقيیم کله چې یو منګزار مونس شروع کی الله اکبر الله اکبر بیا بیاد شروع کی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اتمکا با اللہ صفتوں نہ بیانیں بیاد آغین آباد سورة فاتحہ شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ک نعبدو و یا ک نستعين د لا استفاد بیان کی بیا خپل اجزم ذکر کی چا ل زب صرف ستابندگی کوم د بلچا بندگی و نه کوم امداد بستا نه غوړم د بلچا نه بن غوړم دسته کیا دیما تاسو په شروع کې ویلو د سورته فاتحی په نمونه کې یونم ده سورته سوال یعنی هغه سورته چې په هغه کې د سوال د غختلو طریقا او دلې شي وي دا سوال په کومه طریقه باندې کې د سوال د غختو طریقا هغه دا و چول داللا صفات بیان کا دنیا کې چوسړې د چان استغواڑی ناولی صفات کوي تو دومره خسرې خپلانی وو کیما سره خلک کړي وو د فلانو سره دیمه کړي وو ته داتې خی داتې خی داتې خی نه دا غذر نه نرم شي اگڑاو سرو کی تاؤنو سرو کی الله رب العزت نو مانگا یو غختہ نکو یو سوال تکو ناوال مانگ الله اللہ صفتو نا بیان کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پینزہ صفتو نا دا بیان کو دا داغین اواد خپل عاجزی دي که په یاله زو محتاج يم کمزور يم زستابند يم دب صرف ستابندګي کوم دبل چا ون کوم کله چې یو بندا دا ټول دا الله صفات بیان کی نو الله رب العزت و فص ال یا عبادی ایمان گزار ته الله ستوي یا عبادی واړه جما بنداست چې څه غواړي غواړه اولاد غواړي نه زمه غواړي جیداد غواړي مال او دولت غواړي غواټ کار روبار غواړي د قزون نه خلاصی غواړي د بیماری نه شفا غواړي حکومت غواړی وایه ستا په ز سرارمان دی س سوال دی دامنګزار ته ووي نه یا الله نه زامن غواړم نه او نظمکا نجداد نہ مال نہ دولت نو کومت نہ بچی الله رب عزت و تو ستغه وړی صدا یا الله زستانه اور ډیر خصوصي یو خاص سوال کوم تو اهدنا الصراط المستقيم دوی ونه مو مسکی اهدينا الصراط المستقيم کلکې مونږ په نه غلارده قران اهدينا الصراط المستقيم دا د مونږه سوالي په مونږ کې د الله نه دا غواړي نه مال نه دولت نه جیدات نه کاروبار نه اولاد دنیا نه غواړي یا لا دا خواده ته د کافرو زرم شته زستانه خاص یو سوال کوم هغه څه دي دین الصراط المستقيم خلک کې موږ په نه غلار دا قران دا اهد راه مانا باقي خلک کوي د سرتلل مستقیم ناغې دامانه کوي او خای مونږ ته ن دا ماه صح نه ده ولې لو سپور چې دا مونګزار مون کوي دی په مونځ کې وي چې احد نه او خای مونږ ته نه غلاه نو لا پور د ته غلاره نه میلا شي نبی علیہ صلوات و سلام به هم دا دعا کوله کنا اهدیناس سراطالمستقیم ولیا غتم نه غنا ل لانا مل او شی یا صحابو تم نو مل او شی دی کومش کالذی مانو بزیکو اهدیناس سراطالمستقیم دلته ہدایت په مانو د تسبد دے د کلکوالیده دی نام سب ب نام کلک کې مونږ پهې غلاه دقرآران مضبوط کې مونږه پهې غلاه د قرآ دنیا کې استقامت ډېر خشي دی استقامت دیر خلق و سردان اعمت شروع کې دیر په جذبہ کی سبقو نا دیو درسونه نا دی بیانون اللہ را دیو لیکن سمودہ بات چی بیاؤ گو رے بیاغ شانتی بی فلانی باری چلو شو زنانی نخلکم و یه روی دی پلانی زنانا بانی سی چلو شو دا خوی درخ زنانا وا سبق لبراتلا درس لبراتلا دا پا دیسی چلو شو و استقامت پا کی نو کنا استقامت ډېر شده دا الله نا استقامت سوال گوی نو په دی منس کی منگو آیو احدیل المستقیم کلک کی منگام مضبوط کی منگام دا الله نه د هدايت سوال کو دا الله نه د مضبوطوالي سوال کو الله اکبر اوس بتا سوال چی دا صراط مستقيم مونږ په مشکل الله نه غواړو مونږ ته تعلیم ده نور څه و نه ویو صراط مستقيم وي چې دا صراط مستقیم څه ته نو او بتاس ته د ماننه په لګې ځلې ما چې کوم معنا ما وکړ او بیا هم ز پدی باندې تاییدات راوړو ما تراتې مستقيم ستوې د تراتې مستقيم می او ډیر لوی نعمت ده د مال د دولت نا د کاروبار نا د جیداد نا د اولاد نا د هر څن زيات دی او بنده ده پاره قیمتی سرمایه چې دا هغه سرات مستقیم ده دا یو ډیر لوی نعمت ده الله دې موږ ته تر مرګ پورې نصیب کړي ډیر لوی نعمت ده سرات مستقیم څه ته نو سرات مستقیم خالص دا الله عبادت ته وایي د په ګڼو مانو باندې راضي ټول mane ذکر کوم ترته مستقیم دا خالص دا الله عبادت خالص دا الله بندگی په دې مانو باندې راضي کم طالبات چی لیکل کول شي غیزان لګدا بیان لیکي د تاسو د فایده خبرې دي یو منادا د ستره مستقیم خالص د الله عبادت لکه سورت ال عمران سورت ال عمران آیت نمبر دی 51 دریم از بارادا عيساله صلتو سلام خپل قوم ته بیان کړي د الله د توحيد د الله د یووالي د الله د بندګۍ سورته ال عمران آيت نمبر 51 آیت نمبر 51 درہمسی بارہ دا ان اللہ ربی وربکم فابدو و ربکم فعبدوا عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وی ان اللہ ربی بیشک الله زعما رب دین و ربکم اوصاثم رب دین فعبدوا وخاصتا ل عبادت ی تعالی سلام خلکو تهي زما عبادت مکوئ زما د مور عبادت مکوئ عبادت به صرف او صرف د یو الله کوئ و عبدو مخاص داغه یو داغه الله عبادت کوئ کله چې خاص داغه الله عبادت تکه نه هاذا صراط المستقیم هم داد نه غلارام سووک چې دا الله عبادت کوي سووک چې دا الله خاص بندگی کوي دا الله سره عبادت بات کې بل سووک شریک نه جوړی دا انسان په سره را مستقم روان دی الله عبادت دا الله سره به په بات کې بل سووک شریک نه جوړی ککوو د ن الله له بل چا لب نه کویم ل به نبا ژوندۍ تک یې هر خلې کی کنا ژوندۍ انسان تخته کیږي سي سلام سو کوي لچا سرا اکثر با ناپو اپو خلې کیږي لاس میلاوي سلام کوي مصافحه کوي لګرا جھکا شي لګراټډ شي دارټیټ دل صحیح نه دی دا خرو کو دا دا ب صرف الله تک یې د الله نه ثواب بل چا ته نه کې د دین الله منا کړی دا لکه په سورته 26 ایت نمبر 36 کې راځي و عبد الله ولا تشরিকوا به شیء خاص دا دا غي والله عبادت کوئ او دا غتر به عبادت کې بل څوک شریک م جوړوئ دده ده دا به هم ترف یو الله ته کې بل چاته به نه کوې د بعدې ناپو خلکېقرآ نه خبر نه وي د دی نه خبر نهوي دمون د ترجمه نه خبر نهوي چې ناوی راواده شي یو کور ته ناوی ته وي خواښې پ خپ باندې پری خرب لقبوب باندې پرېوزه و دا خدای ته سجده دا او دا حرامه دا او دا الله نه ثواب بل چا ته سجده کول لا قومنه دي الله دې نه منه کړی دا لا تسجدو خبردار سجده به بل چا ته نه کوي ان الله رببي ورب کوم فابدو ب شله زمهرب دی اوستا رب دییم فابدو نو خاص دغ الله عبت کوي نو خاص دغې الله عبت کولته سو وي حذا سر را مستقيیم ی خللکو داې غ لاه دهم چې د یو والله بندې کوي د یو الله بات کوي نو تا سوه پهې غلا رابان دی الله دې منګم په دغه نه غلار باندې کې دې م معنا د صراط المستقیم دې م معنا د پیغمبر تابیداری کول پیغمبر تابیداری کول سوره زخرف انجشتمتي بارو ګورئ آیت نمبر دے اکسٹھ یوش پیتم اکسٹھ سورة زخروف پچیس و پارہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّسَعَمْ فَلَا تَمْتَرُ النَّبِهَامْ وَاتَّبِعُونَ هذا الصراط المستقيم سوی و انه لعلم او بشکد ایتاله سلام یو نه قدم لساعت د قیامت فلا تمترن بها شک م کوي دا غ پراتلو کی وتتبعون پیغمبر وی جماعت به جاری او کای جما خبر او مانی پیغمبر وي زما تداری وکي چې کله تاسو د پیغمبر تابیداریي وکړه نه حذا سررات مستقیم هم هم دا د غلاام د پیغمبر تابیداریسه و سرراتې مستقیم نو دوی ممانانه ده د پیغمبر تابیداریي کول د پیغمبر خبره منل مونږ د پیغمبر خبره مننو زما ژوندۍ زمون ژوند زمون غم زمون خادي دا, دا پیغمبر په طریقو دا مونږ ټول هغه ریواجو نو واغ رسمونو کوو چې بس د خپل خوخي او د خپل مرده ژوند دینو مونږ کېته و هدینت صراط المستقیم کلک کې مونږه په صراط مستقیم وئ که نه و اس دې لن صراط المستقیم او سوزلې و د صر دمنځه جي شروع شي د ما ستن د منځونو پورې بخت تپریش ودا روزانه تپت تپری ستزوتې ته دې لن صراط المستقیم کلک یې منځ په صراط مستقیم او صراط مستقیم نه پیجنې د صراط مستقیم دا تطابق نشته ستاسو ژوند او ستاسو زندګي د صراط مستقیم مطابق نه ده دا غي نه خلاف ده د پیغمبر تابیداری دا صراط مستقیم دا نن موریږي کنه چې د الله عبادت خالص د الله عبادت دا صراط مستقیم ده پیغمبر تابیداری پیغمبر پا طریقو چلیدل، پل غم خپل خادی، پیغمبر پا طریقو گول، دا منگ چی سکو پا دی خپلو غمونو که، چی دا وما داو، دا دره ما داو، دا سلوی اختم داو، دا کلیز دا، دا ما خویندو میاندو، دا پا دین اسلام که نشتی، دا پا سرات مستقیم که نشتا، دا طول دا شیطان طریقی دی، کان چې په پوس کې چې دا ته ویل کې ویبه وره پوری خلک خواندي او اتباع کار کې چې کم د الله او د الله د رسول و نه ای مو مسلمانان یو کنا نو موږ مسلمانان به حکم مانو جون به ته رو د الله او د الله د رسول د حکمونو مطابق موږ به خلکو خلې نه ګورو تلويختوي زکه کومه په مړي بهې چې بیا به خلک را پوری خان دی هو جمعې کول غواړي یا ډېیر خلک ک اکثر چرته خیرات کوي د جمعرات پ ورځې کوې د جمع پشپا د زیارت پشپ باند اکثر چې په دی قو کې وګورې دا معشومان مییان دوله چېته سخواګ ورکي تترخیغوند کی پانٹی اغه ول اور کډی زلوبی ال شابو په ما شمانو باندې دا تقسیم کتی چچل وی نن جمارات دی دا کم ذکر اغلی دی چې جمارات پورت په کی ثواب شتا او د بوت پورت په کی نشتا خیرات خطوار وخت کولای شي دا ټول د پیغمبر د طریقونو خلاف کارونه دی دا مکه وې رګینان ځان بچ کی خادیدا قادی زمو قادیانی څنګه دي سترات مستقیم مطابق دی په مونږ کې مونږ وایو اهدنت صراط المستقیم کلک کې مونږ په سترات مستقیم او سترات مستقیم نه خلاف روانې زمو دا قادیانی مانی لږو چکه چې مونږ په مونږ کې دروغ وایو دې څنګه دا په مونږ کې مونږ دروغ وایو وایو یو سو او کو به بل سو. وواو پهمونځ کې چې یاله سررات مستقیمې کلک کې زنانانه ووي یا الله په سراتې مستقیم م کلکه کې مضبوط ه کې او چې خادی را شي دبی واده را شي چاول وي که نه ته وي دا و او خادي د په ما باندې او ما و چې د به ې ک ارمان راژوم ارمانونه به بې کې رارجومشیتان خو ته سمه خوونه ووي وخی نه اغا بی باقی که اغا چلو نو کیچی شیطان خوشا لکی او اللہ دزار نخفه کی بیاچی کلی لبل زوی وادی یروی یو یوکی می کڑی او که پدی بلکی نکو منو دا زوی بمی خفشی بیاچی کشری زوی یروی دا کشری دی او دا دیر نازبین دی کشری دی خپ نه شي چرته او ذ به په کې دا کوم دا کوم دا کوم وای دا سرې مستقیم دی وایته کو پهمون کې وای چې نته را تل مستقیم شپور ورديیا ځانې زې زری کوو جناز دی سم توګلی دیجناز دی سم پټ پټ بول هغې پورې چړې خو ټکي می دا زما که <سؤال> سوک ی چې اب مون تاله نه ج ناماز نان نه ووي زما دا شته جاز ته دی ب هم د چلی چلی په کدا چې اوس جناز را لچ راړو نو بیا خوو زما غې کوالی او زما خاوای خو چا ته نخکاري چې دا توګلی جناز پروي را ته که او د ځې په چې رړې پهې غه نو خلک پو چې هو دا اب ش ناماز دی پده بانیابی دیر منزونه کڑی دی. امور پده دیر منزونه کڑی دی. او بی بی پده دیر منزونه کڑی دی. او بی پده دیر منزونه کڑی دی. اخدایا پاک. عمل دیلاوڑو برباد شد. جنماز دی خودی و تو گو نه دی پوستر کې ولاد کو. اپا ایتن سرات المستقیم پوانا شوی ایتن سرات المستقیم مطابق دی جون جوڑ لکو اجیب بی, بی. اجي بابا الله زمندو ټول په حال راهمو کې د پیغمبر تابعداري پیغمبر تابعداري دا کول پکار دی چې په من کې د پیغمبر تابعداري راشي پیغمبر تابیداری چې په من کې راغله نو بیا چې موږ په من کې وایو چې اهدينات صراط المستقیم کلک که منگ پر نیغال آرام کلک که منگ پر سرات مستقیم لبیع به زمانگ دا خبر سیئی چی اللہ زمادہ کم زندگی دا زمادہ کم جوند دے دا بالکل سیئی دے این شاک اللہی که دا قرآن چی بیان چی بزد دا دخل کو الحمدللہ بیا عقیدیم سمیشی وعمالونم سمیشی د مې او شاګرد دا مشره ده نه نه دغې د زیوادو هغه باندې چې دی خپل خپلوانو دی جنکو دی لکانو مشرانو کشرانو چې کم کوششې پکړلې هغه او کور ولم خسرړې ده دنا پدې خو بمنګ ټيب غوغه غوغي وی کې ټيب چا وغه غوونو خبر نه ده د زه غیریه غیا جزې شپو ده شي نه ده ولی ولې وی کې د شپو ده شمو دي کې ته ټيب غوغه غوونو ګوننګره به شما لوه مجاهددا یو انسان کار انسان کوي کنا په ییک سر باندې په ییک هوا دي باندې کار اداکار باندې کیږي داتې بس مجل ص چې څوک بیاغیلا هغیله بوتې و وړي او کار وکي نو مونږ زه کوو دا زنانانه به خفه کېږي نه اوکه خپ شو نه زما بهڅکې جو بیایان مننا وور ماورېسب بیایان ل به نه را ځي نهدې را ځي خبره خو زو کومه که خبره به کوم په زپ راته المستقیم زمونږ زنران نه شو و دونو که چی دا دمامه او دا تندر یو دا یوز دو بلتا خبه وغه وقه گیگی بدنامه دوله چرا جوڑه کی؟ ویداج ناکی ندی دا دی خودی دا سیده تی سی که ویداج ندی جنه که دادی کوری خپلم زرده کی گی خپلی هم زرده پتاره کهی دادی خپلم دغه سیزونو ته کی لکه دا سیزون خوخی دا تنگ تا کور و دا خوخی که دادا دی خوخ نوی و دادی دی نافرت وی کنا د دې په کولون او الفاز ویلو جنکو کدا شي کوی زب کورکه په سر کم زب دنه چپا شما دیستا اخپل جوڑ دا چا کر لاړه شمه یستا خپل جوړ دینو دا وه په خپل بیس ترست کیږي باز اوقات پکې الله دې خیر رپی کی بازي بګی دي چې هغه مشرانې زنانا به کې لګوګه و کوګه ډیګوم دا وې دي جنکو راته ویچې صادې قسمه ته بغړیږي یا افا کا سم راله را کو نو خاویل لکه په نارووا کارمانې چېڅوک تا قسم در کې که دا تا دا مستمسلهته تپوسلی دا معلومات ديکل دي دا معلومات ديیکلدي چې دا ناروا کار بانده سوک مالا قسم راکی او شڑیج تو سوک قسم ورکی جزتالا قسم در کوم ته بغاڑی جتاویزا چه ته با کوفر د کوفر کلیمه بوی ناروا باکی تو با سوی جمال قسم راکو دا قسم د سرهړو قسم دینو او نو دی قبل ول پکاری مقصد مې خبرې څه وو چې دا, دا اهدنت صراط المستقیم منغوایو دا صراط المستقیم څه توي صراط مستقیم, مستقیم د پیغمبر تابیداری ته تا وایي چې په من کې د پیغمبر تابیداری راشي پیغمبر تابیداری چې په من کې راغله نو بیا چې منغوایو نو بیا به پرېښه باندې وایو دا مونږ د الفاظ او د مونږ د ټکی په با پرېښه باندې الله رب العزت دې من طوله لذا عمل کرو را راگی او اللہ زمین رازی شي او پا منسکی چې کم الفاظ او کم تکی منگ وایو اینده دا, دا پارا طول زنان دا عظمو کئی دا ارادو کئی چی منگ با دروغ نه وایو ولی پا منسکی چی او انسان یو سوی سو او کئی بل سا دا شو دا خو دروغ شو د روخ شو چې تې کې یو سو او وې بل څه په موږ کې دا یې د سوره یا الله او صراط مستقیم می خلق کی او صراط المستقیم می مضبوط کی صراط المستقیم ستوې د پیغمبر تابعداري دا د پیغمبر په طریقو باندې خپل غم خادي کول نو تا خو په موږ یا الله ما د پیغمبر په طریقو روانه کی او تکې ریواجونه ته کې رسمنه نياست ته ګوره په دې باندې زموږه الله پاک دې په پا موږ ټولو رحم وکي او الله دې موږ راضي شي او دا څمره ځنانو چې دا درس او دا بیان واورې دو الله پاک دی ز ټول په زرګي دا, دا خبره پریبازتي او ټول دې الله دا عمل کولو توفيق ورکی زمادة ته د بارا ټوله زنانه دعاوې کې چله مل صحت راکې زه ډېر وختن بيمار يم الله پاک دې رحم وکې په موږ ټولو باندې واختو دوانو ان الحمدلله رب العالمین